Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, salawat dan salam ke atas nungan Nabi Muhammad wasallam. Pada episod kali ini, saya memulakan pencerahan tajwid pada surah Al-Masad, ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tabbat yada Abi Lahabin wa Itu bacaan wasal. Bacaan wasal maknanya bacaan sambung penuh pada ayatnya. Maknanya semua huruf dibariskan pada baris yang sebenar. Baik. Kemudian bacaan bacaan waqaf maknanya huruf yang terakhir itu hendaklah dimatikan. Tabat yada abilah binguat tab begitu. Baik, perhatikan. Takba ma tidak atas tab pada ijaan ada sebutan qalqalah. Kemudian bata ma tidak atas bat ada sifat hamas pada urut tak. Bila baca sambung dengan tasdi itu, satunya ia ada sedikit hanjutan ringan. Datang suara yang intonasi suara yang sedikit meninggi kerana huruf bertajdid. Huruf bertajdid mesti pakai dua kali dan bunyi dua kali. Yang keduanya, tadinya saya ajar ada uh, kalkolah kerana pada asalnya terdapat dua huruf ba' di situ. Huruf ba' yang pertama mati. Bila mati, dia ada kalkolah. Tapi apabila baca bertajdid, maknanya dia sudah bertindih. Maka hilang kalkolahnya. Tab, but, ada sikit hanjutan ringan. Bacaan an-nabr pada huruf ba' yang bertajdid. Kemudian ta' itu ada sifat hamas. Iaitu uh, perlepasan nafas yang sedikit. Ya, pada huruf ta', nafas yang bersif, uh, hamas yang bersif, bersifat lemah. Iaitu ada dua huruf ta' dan kaf. Dan harus diingat, pada huruf ta' juga ada sifat syiddah. Suara tertahan. Ta' bat, dengar saya punya. Hamas yang perlahan itu memadai didengar oleh diri sendiri atau orang yang berhampiran sahaja. Tabbat yada'ah. Da' itu asalnya mat asli. Yang asalnya dibaca dua harakat. Bertemu dengan Hamzah dalam dua kalimah atau dalam dua perkataan. Atau dalam perkataan yang lain atau dalam kalimah yang lain. Ya, Empat uh, bentuk uh, istilah yang berbeza namun maksud yang sama. Bertemu mat asli atau huruf mat alif atau ya dengan Hamzah dalam dua kalimah. Hukum mat ja'is mumfasil. Oleh kerana ia jelas kelihatan, maka ia ialah hukum mat ja'is mumfasil hakiki. Yang dibaca pada kadar empat harakat atau empat atau lima. Tabat <yada> e bukan o, e. Tipis, istifal, lidah merendah. Kemudian, B ialah mat asli. B ialah mat asli. Dibaca dengan dua harakan. Nama lain bagi man asli mat asli ialah mat tabi'i. Mat asli terjadi apabila huruf-huruf hija'iyah, kecuali Hamzah, bertemu dengan huruf mat. Alif, waw, atayya. Dibaca pada kadar dua harakan. Baik. Kemudian, lahabin, lam di atas la, ha di atas ha, ba' dua di bawah bin. Itu ialah tandwin, baris dua di bawah. Bertemu dengan waw. Hukum idram birunah atau idram ma'al gunah. Idram artinya masuk. Birunah atau ma'al gunah. Masuk disertai dengung atau masuk dengan dengung. Dengung dua harakat. Bila sebut dengung, satu anggota yang terkait iaitu hidung. Dan bila sebut dengung, dua huruf yang terlibat iaitu nun dan mim. Tapi di sini ada huruf nun. Sebenarnya pada tanduin itu ada nun yang tersembunyi. Ya bin itu ada ada nun yang tersembunyi. Ba' nun, uh, maaf, Ba' uh, ba dua di bawah bin, ada nun yang tersembunyi, nun mati bertemu dengan waw, hukum idram birunah, dan ia naqis, kurang sempurna atau tidak sempurna. Sebab itu pada huruf waw, yang lazimnya hukum idram ini, ada tanda tajjid, tetapi pada waw, tiada tajjid. Pada yak juga tiada tajjid. Dia disebut sebagai, idram birunah naqis, Idram yang masuk dengan dengung dua rakat tetapi tidak sempurna atau kurang sempurna. Dan dengung dua rakat bawa ke hidung. Jangan baca lahabewa, bukan bewa sebaliknya, bewa, dengung ke hidung. Nak mengetahui dengung itu sampai atau tidak, kita letak jari kita atas batang hidung, kita akan rasa getarannya. Mana tepatlah bunyi itu. Kemudian pada bacaan wasal ataupun bacaan wasal pada ayatnya berbunyi watba ada sedikit hancutan pada huruf ba yang bertashdid watba. Tetapi apabila wakaf dibaca begini watba ada kebam kemudian baru lepas ada sebutan yang tertahan baru lepas ia dipanggil sebagai hukum kalqolah akbar huruf kalqolah yang bertashdid dimatikan kerana wakaf. Bila sebut dimatikan kerana wakaf, ia berada di hujung dan diwakafkan atau diberhentikan. Maka hukumnya, qalqolah uh, akbar. Jika bak itu tiada tajjid, berbunyi begini, wataba. Jika bak tiada tajjid, bermakna bak guna sekali. Bunyinya begini, wataba. Qalqolah kubra pada ketika itu. Tetapi bila bertasjid, maknanya bak baca dua kali, ada kebam atau tertahan baru lepas watab sebahagian daripada guru meletakkan tempo itu pada panjang dua harakat yang lain meletakkan pada kadarnya tidak melebihi dua harakat hukum qalqalah akbar watab a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lababin watab Tebat yada abila biu. Alhamdulillah. Sekian untuk episode kali ini. InsyaAllah akan bertemu di lain masa. Semoga bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.